Від нас Андрій Сидорович поїхав десь за місяць після того дня, про який йдеться в романі. Окрім історії з Цуциком, на те були й інші причини, але про них нижче. Так і правда, лишатися на газетярській роботі під рукою «Гуляй вітра, та ще поруч блискучого і безжального Івана Криловича Хаблаку не було сенсу. В одному з північних районів області саме відкривався новий інтернат, у якому вчителів забезпечували житлом. Ще пак, лісовий хутір, лірика, романтика. І ми позбулися, колеги. Усі ці роки про нього ні слуха, ні духу. Раптом у вчорашньому номері обласної газети читаю Нариса про вчителя Андрія Сидоровича Хаблака. Появляється, він розгорнув в інтернаті бурхливу діяльність. Посадив з учнями молодий сад, веде літературний гурток, збирає бібліотеку сучасної літератури з дарчими написами майстрів красного слова. До речі, серед подарованих книг згадується збірка Івана Загатного. Ваїстину, незбагнені шляхи господні. Одразу подумалося, що пошлю комусь і я свою властівку, але згадав про хворобу і... Не судилось мені дивувати світ красним письменством. Одне слово відчувається, людина не чуже місце посіла я вам скажу, тут нічого і дивного немає. В стосунках з хаблаком важливо переступити через зовнішність, роздивитись крізь випадкову позлітку, постать, обличчя, всілякі дивноти, навіть прізвище. Суть – душу людини. Згадний не зумів того вчинити, а може і не хотів. Висновки суперечили б усій його життєвій основі. Але ми після трьох місяців спілкування з Андрієм Сидоровичем – Відчували навіть легкий сум, коли він залишив Терехівку. Хоч досі не раз жартували з нього така вже шкілювата людська натура. Не тільки для інформації читачів, яким цікаво, що ж сталося з героями роману в подальшій життєвій суїті, згадав я про хаблакові успіхи на педагогічній стесті. Не сприймайте серйозного трохи іронічного тону, чесно кажучи, я заздрю Андрію Сидоровичу. Особливо в моїм теперішнім становищі. Якщо людина знаходить себе в роботі, вважай, вона наполовину щаслива. А я здогадуюсь, що і сімейне життя у хавлака ладиться. Автор нарису згадує і дружину його Марту, яка математику викладає в інтернаті. Так і уявляються мені затемнені котеджі вздовж каштанової алеї. А в нарисі є схожий малюнок. Шерхіт золотого листя під ногами легка паморозь. На Чорнобривцях Андрій Сидорович з Мартою заводять донечку в інтернатський садок, в Оксаниних долоньках каштани, і прямують крізь густий запах осені на дитячому гомону. Звісно, хаблаків хутір – це ідилія, лірика. Моя б дружина засміялася, лірики на хліб не намажеш, коли до районного центру 50 ґрунтових кілометрів. А тут і область під боком, і до Києва по асфальту рукою подати. Але я в житті своїм не зазнав тієї лірики. І зараз трохи заздрісно, тужно. А трохи зарано я втямив, що, ловлячись синього птаха, можеш і гробця не спіймати. Час був тривожний. Безперервні балачки про ліквідацію третини районів області. Куди тицнися з двома університетськими курсами? І без мене писак вистачить, та й не кожен редактор візьме заочника. Із стрихівки не хотілося їхати, затишне, селище, зручно. До речі, вже і зі своєю дружиною зазнайомився. Думки у нас схожі, характерами зійшлися, як то кажуть. Бібліотекою завідувала жінка головного лікаря району, а з моєї вони якісь там подруги. Лікар вчасно ще до ліквідації району п'ятами не ковав стрихівки, а я посів місце завідувача бібліотеки. Як не крутий, як не одурюй себе, а доходиш висновку, що єдине, чому щиро віддався в житті, є оці зошити, оці немічні записи, які я зву для самовтіхи романом. Спершу бавився, рятувався від провінційної нудоти, від легкої роботи, Потім захопився посерйознішов, а тепер бачу, що вкладаю в них самого себе, і це єдиний воїстину мій слід на землі. Глибоко й трагічно, без пози, яка може бути поза на краю могили. Тільки побоююсь, аби в ці сторінки себе не вклав щедріше, ніж героїв. Спішу занотувати свій найменший душевний порох, усі яскраві сторінки свого життя, що їх, на жаль, так мало.